Wer ist der Erste im Islam? Unter den Männern, Abu Bakr al-Siddiq und von den Frauen, Khadija, die Tochter von Kulait und aus den beiden Worten, Ali bin Abi Talib.